Četvrtkom. 17. očvika 45. godine prije Krista, kod Munde u Hispaniji, legije Gaja i Julija Cezara porazile su vojsku koju su okupili sinovi Pompeja Velikog. Nakon nešto više od četiri godine građanskog rata, tvrdi veterani Cezarovih legija pobjedili su sve neprijatelje. Kod Farsale poražen je veliki Pompej, kojemu je kasnije službenik egipatskog kralja Ptolomeo odrubio glavu. Na Bliskom istoku Cezar je porazio kralja Farnaka. Sve što je rekao o tom kratkom ratu ušlo je u poslovicu. U Sjevernoj Africi porazio je ostatke Pompejevih saveznika. Njegov posljednji veliki suparnik, Katon Mlađi, tamo je izvršio samoubojstvo. Tako je napokon kod Munde završio veliki posao započet prelaskom Lubikona. Cezar i Rim vladali su područjem koje se prostiralo od sjeverne Galije i juga Britanije do pustinje sjeverne Afrike, od bliskog istoka i Armenije do Hispanije. Kada se vratio u Rim, Cezar se proglasio za doživotnog diktatora i počeo uređivati svijet kojim je vladao. Namjeravao je prokopati korinsku prevlaku, urediti tok Tibera i sušiti pontinske močvare i tako dati posao desetinama tisuća ljudi i dati Rimu dostojnu luku. Planirao je rat s partima kako bi osvetio Krasov poraz i sanjao je o prodoru u Skitiju. Ali svega toga do danas je, uz slavu starog Rima, ostala jedna reforma Gaja Julija Cezara. Starogrački povisničar Plutarhu u Cezarovom životopisu piše. No domišljato je proučio i dovršio preuređivanje kalendara i ispravljanje nepravilnosti u računanju vremena. A to se pokazalo da je od najveće koristi. Jer ne samo da je u vrlo davna vremena odnos mjesečeve godine prema Sunčevoj zapao kod Rimljana u posvemašnju zbrku, tako da su žrtve i svetkovine, malo pomalo odstupajući, najzad pale u suprotna godišnja doba, nego i to vrijeme ljudi općenito uopće nisu mogli izračunati Sunčevu godinu. A svećenici koji su jedini znali pravo vrijeme, da su na svačije iznenađenje umetali prijestupni mjesec koji zvahu Mercedonijem. A Zanj se pripovjeda da ga je prvi umetnuo kralj Numa, iznašavši tako maleni i kratkovijeki lijek za pogrešku u pogledu sunčevih i mjesečevih ciklusa. U to vrijeme rimski kalendar bio je dva mjeseca ispred sunčeve godine. U reformi kalendara Cezaru je pomogao aleksandrijski astronom Sosigen. No, nije to bio savršen kalendar. Godine 1582. Papa Grgur 13 objavio je bulu kojom je na snagu stupio novi kalendar. Kalendar je izazvao sukobe po cijelu Europi, Nije ga prihvatila pravoslavna crkva. U anglikanskoj engleskoj ljudi su bili žestoko protiv toga kalendara i vikali su, vratite nam naših 11 dana. Danas većina zemalja prihvaća Gregorijenski kalendar, ali upotrebljava se i julijski. Činjenica da se čovjek kojeg je veliki povisničar Teodor Momzen nazvao najvećim genijem Starog Rima, odlučio na reformu kalendara, govori koliko je ta stvar važna. Ostalom prvi se kalendar pojavljuje kad i prvo pismo i prvi veliki gradovi. A na području Hrvatske u doba vučedorske kulture možda je nastao prvi europski kalendar. Krajem ožujka 1978. u središtu Vinkovaca počelo je arheološko iskopavanje na mjestu na kojem će se kasnije podignuti Hotel Slavonije. Zapravo bio je to nastavak iskopavanja. Prethodne godine arheolozi su kopali na površini od 45 s 55 metara. Razlog proširenju iskopavanja bilo je naknadno unošenje u projekt atomskog skloništa. U novom iskopanom dijelu pronađen je pod jedne kuće vučedolske kulture, kulture koja je cvala od 3000. Te do 2400. godine prije Krista, i jama koja je pripadala toj kući. Na dnu te jame, koja je u trenutku zatrpavanja služila kao podrum vezan za kuću, pronađene su posude, kolekcija od pet kompleta dvodilnih glinanih kalupa za lijevanje bakrenih sjekira i posuda u koje se topio bakar. Otkriće poda kuće koja je pripadala najljepšoj i najrazvijenijoj prapovijesnoj kulturi na našem prostoru i jednoj najrazvijeniji evropski kultura tog doba, dovoljno je veliki nalaz. Otkriće kalupa za lijevanje bakre sjekira još je veći nalaz. Vučedolska kultura bila je kultura velikih kovača i metalurga koji su promijenili evropsku povijest. Kalupi su promijenili način proizvodnje. Do njihovog izuma svaki se predmet izrađivao pojedinačno. Nakon izuma kalupa počela je serijska proizvodnja. Ali prava senzacija nisu bili kalupi za lijevanje ili pod kućem, već tri posebno ukrašene posude. Jedna je posuda dublja, trbušasta zdjela amforica, s dvije nasuprotne ušice za vješanje. Druga je takozvana kadionica, u čijem su se donjem, izvana zatvorenom dijelu, nalazile tri kamene kuglice, pa je služila kao zvečka. Treći je lonac, za kojeg se u vučedolskoj kulturi može naći malo analogija. Ima visoko podignut trbuh iz koje gubrzo prelazi u blago prema van izvinut gornji rub posude. Ono što je bilo posebno na tim posudama, posebno loncu, je način na koji su ukrašeni. Lonac iz jame ukrašen je u četiri paralelne vrpce, od najšireg dijela do dna, a neukrašen je ostao samo njegov vrat. U potpunosti je sačuvana samo ukrasna vrpca u donjem dijelu, a podijeljena je u 12 polja. Svako drugo polje ukrašeno je različitim znakovima koji nemaju međusobnu simetriju. Gornji redovi, premda nisu u potpunosti sačuvani, ukrašeni su na taj način da će u donjem redu neukrašeno polje u gornjem imati ukras. Kvadratna su polja po vertikali međusobno paralelna, ali se na jednom mjestu oni u tri gornje reda smanje, tako da su najvjerojatnije mogli činiti 13 kvadranata. Prema našem današnjem sugovorniku profesoru doktoru Aleksandru Durmanu sociologa za arheologiju filozofskog fakulteta u Zagrebu, šare na tom loncu zapravo su prvi evropski kalendar. Nastao vrijeme kada su nastali prvi kalendari u Mezopotamiji i Egiptu. Kalendari eh, ovog eh, zapadne Europe, zapadnog svijeta su vezani uz kretanje sunca. Uh, I kad vi gledate uh, izlazak sunca na istoku, onda vidite da je, što je idemo dublje u ljeto, to sunce se pomiče sve dalje prema sjeveru na istočnoj zoni. Međutim, ako imate jednu ravnu crtu, onda to ne možete primijetiti, ali ako imate brda, onda ćete vidjeti da u jednom času sunce uh, izlazi iza brda, pa jednom ga nema, jednom je naime... Ne vidi se kad izlazi, ali jedan se pojavi s jedne strane brda. I ako vi nađete dobru točku, onda vi možete vidjeti kad sunce izađe iza brda točno kad se najdalje pojavi na sjeveru, na tom istočnom horizontu. A to znači to je prvi dan ljeta. I od tog mjesta imate prvi dan ljeta. Tu točku i to kraj brda i taj izlazak sunca, to vam je prvi dan ljeta kad sunce izađe tog dana. Naravno, prvi dan zime najužnije najjužnije na tome istočnom horizontu i to vam je raspon. Polovina toga puta i je a, a ravno dnevnica proljetna i jesenska, dakle proljeće i jesen. Na taj način se gradi Stonehenge, tako se gradi a, sva a, na neki način civilizacija vezana uz kalendar zapadnoga svijeta. A, to je zato što imaju br brda, brežuljke iza. Čak ni pre velike planine nisu dobre. Idealno su dakle brežuljci. Međutim, kad ste u potpunoj ravnici, u potpunoj nizini, vi vidite da se sunce miče, ali vi vidite da ono izlazi iz nizine, ne zapne za ništa. Naravno, možda da ste tamo zabili kolas daleko na jednom mjestu, da ste imali točku, stojnu točku, onda biste vi vidjeli da sunce se pomiče, ali trebate doći na tu ideju. Dakle, toga nema. Budući da toga nema, svi stanovnici koji žive u nizini poput mezopotamaca i vučedolaca, oni se okreću noćnom nebu jer sa sunce ne mogu ništa. Riječ kalendar dolazi od latinske riječi kalendarium. Ta je riječ izvedenica od riječi kalende, koja označava prvi dan rimskog mjeseca, dan na koji se određuju budući sajmeni dani, gozbe i ostala događanja. Enciklopedija Britanika definira kalendar kao sustav za podjelu vremena. Kalendar označava početak i podjelu vremenskih razdoblja, i ta je podjela konačna. Kalendar je nužan za život u zajednici. Bez njega nije moguće održavati redovite vjerske svečanosti. Bez njega ne moguće organizirati svakodnevni život. I bez njega ne moguće prehraniti ljude. Profesorica doktorica Marina Milićović-Bradač u knjizi Rimski kalendar piše. Kalendar je tjesno povezan s religioznim životom naroda. A kako je u rano doba taj religiozni život neodvojiv od najvažnije djelatnosti poljodjelstva, Mogu se prilično dobro rekonstruirati ekonomski odnosi toga vremena. Od najranijih dana poljoprivrede, sezonski kalendar u kome su posebne operacije fiksirane za različite izlaske i zalaske zvježdja i zvijezda ili za obrazce ponašanja životinja ili ptica, pogotovo za njihove sezonske migracije, bio je prijeko potreban ratarima. Kalendar je bitan i za politički i povijesni život. Kada su se dogodile velike pobjede ili porazi? Kada je počelo vladanje nekog vladara? Kada je prestalo? Bez kalendara to je nemoguće odrediti. U 3. tisućeću prije Krista, vjerojatno negdje u 27. stoljeću, u doba kada je došlo do izuma pisma, pojavio se prvi kalendar. I nije čudno da se kalendar pojavio u kolivci civilizacija, u Mezopotamiji ili Međuriječju, području između Eufrata i Tigrisa. I budući da su Mezopotamci davno shvatili, ili pretpostavili da godina traje 360 dana, puno kasnije su dodali onih još pet, pa su morali dodati još i ona druga, a to je problem onda kalendara i kroz ovo naše srednjevjekovno vrijeme i sve do 1582. godine kad smo uveli ovaj kalendar koji više ne zaostaje. E, onda vi podijelite e, e, horizont na 360 stupnjeva, Sunce tijekom godine izađe svaki puta iz jednog stupnja. Dakle, to je 360 dana. Međutim, to je značilo da vi morate naći prostor iz čega sunce izađe, ujutro. A sunce će izaći tamo ako imamo neko zvježđe koje se tek u tom času pojavljuje na horizontu i sunce izađe. I, I prvo su sumerani, dakle taj narod u Mezopotamiji 3000. godine, naime nije baš 3000. godine, dosta kasnije iza toga, ali podijelili nebo na 18 uh, zvježđa. Dakle, na 18 segmenata i ono je pokrivalo 25 stupnjeva. E, e, kasnije su pokazali da to nije dobro, pa su podijelili nebo na 12 zvježdja, na 12 segmenata, na 12 zvježdja, to su danas i danas znakova zodijaka. Ali to su ona zvježdja koja su nisko na horizontu, koja nisu poput velikog i malog medijeta, stalno na nebu. To su takozvana umiruća zvježdja, jer veliki i mali medijet su cirkumpolarni za zvježdja koja uvijek stoje na tome mjestu. I sad... Vi vidite da Sunce 30 dana izlazi iz jednog zvježdja. Sljedeći 30 dana će izlaziti iz drugog zvježdja. To je taj pomak. U Mezopotamiji Sunčajeva godina podijeljena je u dva godišnja doba. Ljeto, koje je uključivalo žetvu ječma, koja je padala u drugoj polovini svibnja ili početkom lipnja, i zimu, koja je odprilike odgovarala našoj jeseni zimi. Ipak u Asiriji su godinu dijelili na tri godišnja doba, a u Anatoliji su je dijelili na četiri. Mjeseci su počinjali kada bi se pojavio novi mladi mjesec. I još u 8. stoljeću prije Krista astronomi su tu pojavu dojavljivali asirskim kraljevima. Imena mjeseci razlikovala su se od grada do grada. U ranom sumeru imena mjeseci razlikovala su se u pojedinim gradovima državama. Općenito su ih nazivali prema vjerskim svetkovinama koje su se slavile tijekom pojedinog mjeseca, a gradovi od kojih je svaki imao drugoga boga zaštitnika nisu jednostavno htjeli slaviti iste svetkovine. Tek za hamurabijeve vladavine nametnuto je slavljenje istih svetkovina, a imena kojima su svaki od njih zvali još su jednako u uporabi u židovskom kalendaru. Četiri faze mjeseca razlog su zašto su pojedine mjesece razdijelili u četiri sedmodnevna tjedna. Prvi sumrak, onda se pojavi prvo zvježđe. I ako vi imate podijeljen horizont na 360 stupnjeva, i ako vam noć dakle, može trajati 24 sata, onda a imate 12 zvježdja, to znači da će se prvo zvježđe pojaviti na nebu, da će se drugo zvježđe pojaviti nakon prvoga, dva sata nakon prvoga. Dva sata nakon drugoga će se pojaviti treći. Ako vi imate osam zvježđa koja se toga iz znaka Zodijaka pojavi na nebu, to znači da noć traje 16 sati. A noć traje 16 sati samo na prvi dan zime, kad je noć najdulja. Noć traje najkraće samo 4 sata na prvi dan ljeta. Dakle, u tom kontekstu ste se mogli snalaziti. I to je bio kalendar kojim su sumerani napravili. Zato je sumeranima dan počinjao sa prvim sumrakom kad se prvo zvježđe pojavilo na nebu. Kalendar starih Egipćana zasnivao se na mjesecu i suncu. Mjesec je određivao mjesece, a sunce godinu. Za korekciju kalendara koristili su pojavljivanje zvijezde Sirius ili Sotis. Egipatska godina imala je 365 dana i bila je podijeljena u tri godišnja doba. Godina je imala 12 mjeseci po 30 dana. Dodanih pet dana po jedan dan bilo je posvećeno određenom bogu ili božici. Takva je godina zaostajala za 12 minuta, pa je u razdoblju od 1460 godina jedna svečanost prošla kroz sve dane u godini i vratila se na početak. To je razdoblje znano pod imenom Sotisova godina. Zahvaljujući Siriusu, egipatski astronomi i svećenici mogli su u dan predvidjeti za Egipat životno važnu godišnju poplavu Nila. Naime, Siriusov hekijalni izlazak, neposredno prije izlazka Sunca, događao se točno jedan dan prije poplave, na 19. srpnja. Vašnost Siriusa za Egipćane vidi se iz takozvanih tekstova piramida, koji su uklesani na zidove piramide četvorice vladara 5. i 6. dinastije. Te piramide izgrađene su početkom 3. tisućeća prije Krista. Čisto je nebo, živ je Sirius, jer živ sam i ja, of sin. Dvije božanske eneade pročišćene su za mene uz viježnju, veliki medvjed, onom u koji je neprolazan. Moja nebeska kuća nikada neće propasti, moje zemaljsko prijestolje neće biti uništeno. Ljudi se skrivaju, bogovi odlijeću. Sirius je učinio da uzletim na nebo i boravim među svojom božanskom braćom. Velika božica Nut pružila mi je svoje ruke. Dva duha koja su na čelu duhova iz Ona, koja su u pratnji Ra, poklonila su se. Čak i oni koji provode noć plaćući za velikim bogom. Stanovništvo Zapadne Europe u vrijeme tzv. megalitičke kulture također je bilo zaokupljeno kontrolom vremena. Ono je nastojalo mjesečeve i sunčeve položaje uloviti na neki čvrsto postavljeni kameni blok. Tuda su i nastale velike kamene strukture poput Stonehenge u Zapadnoj Europi Ili su to učavali po položaju na istaknutim točkama poput brda ili manjih planina. Učedolac nije imao niti kamena, niti brda, niti planina. Živio u ravnici pored Dunava i u kalendara mora se, poput Mezopotamaca i Egipćana, osloniti na zvijezdano nebo. dolac ima isti problem. Oko njega je totalno ravnica po Dunavlja i on isto tako ne može sa suncem ništa. Premda je jednima i drugima sunce najvažnije, koliko je emblema sunca, motiva sunca svuda okolo, jasno je da je ono najvažnije. Od tjeg, njega se živi, ali se ne može s njima orijentirati. Pa se i Vučadolac okreće noćnom nebu, on nema tako sofisticirano napravljen kalendar, ali ima šest zvježdja koje su mu dovoljni da podijeli četiri godišnja doba sa tih šest zvježdja. Tako da onda možemo reći da imamo zvježdje Oriona koje dominira zimskim vremenom, onda imamo paralelno s njime Plejade, isti dan potanja na prvi dan prolječa u Vučadolsko vrijeme je pojas Oriona za horizont i njega više bilo 7 mjeseci na nebu, potonule su i plejade. Tijekom ljeta imamo onda jedno zvježđe Labuda, zvježđe i tako dalje. šest zvježđa koje možemo promatrati kroz pojedina razdoblja i imamo jednu posudu na Vučedoloske iskopane ispod hotela dakle Slavonija u Vinkovcima na kojoj su nađeni četiri horizontalna pojasa, na kome imamo upravo porad, poredane zvježdja, poredana zvježdja tako da su od gornjega, koji predstavlja proljeće, do donjega, koji je zima, da imate samo ona zvježdja koja su karakterične za taj dio godine. Dakle, to je neka vrsta kalendara i ono što je važno, taj kalendar je stajao vučodolicu negdje na stolu u posudi koja je visina 25 cm, a nije ga imao daleko u nekakvom polju. Dakle, on je, nije morao otići u, u takav jedan posljedni položaj i tražiti uh, odnos. On je znao da onoga časa kad uh, tri zvijezde iz, iz pojasa nestanu, da počinje proljetni dio godine, odnosno ona ljetna sezona. Jedna od oznaka kulture je briga za mrtve. Kod našeg dalekog pretka, homo erectusa, nema nikakvog traga da se brinuo za svoje umrle. Nigdje se ne može naći trag ukopa. Kod neandertalaca mogu se naći tragovi kakve takve brige za umrla. Vjerojatno najraniji primjeri sahranjivanja jesu primjeri u Vadijel Mugari u Palestini. Ondje su tijela neandertalskih stanovnika stavljena u jarke iskopane u podu špilje, a komadi mesa i kremeno oružje stavljani su pokraj njih. Jedno neandertalsko dijete kod Čiktaša u Središnjoj Aziji sahranjeno je kako se čini u plitak grob obrubljen kamenim gromadama i okružen rogovima brdske koze sa šiljcima utaknutim u zemlju. Briga za mrtve jedan je od znakova postojanja religije. Nalazište neandertalskih ostataka u Pećinskom zaklonu kod La Ferassie u Dordogne u Francuskoj pokazuju da su tamošnji neandertalci imali kakav takav sustav vjerovanja. Tu su pokopana dva odrasla čovjeka pod stijenom pećine, jedan u prirodnoj udubini, a drugi kako se čini u umjetno izdubljenoj šupljini. Oba su trupla zaštićena pokrovom od kamenja. Blizu njih položeni je u mali jarak kostur djeteta, kome lubanja leži na jednoj strani, a dugačke kosti udova prema drugoj. Jarak je pokriven kamenom pločom s okruglim udubinama izdubljenima u donjoj strani. U jami blizu groba djeteta bile su životinske kosti i pepeo. Naravno, Vučedolac je pripadao puno razvijenijoj kulturi. Već pripadnici prve klasične neolitičke kulture na hrvatskom prostoru zvane starčevačka kultura pokapaju svoje mrtve u krugu naselja. Ritual ukapanja kapanja tipično je neolitički. Pokojnik se polaže u ovalni grob na boku u položaju ali u otkopavanju ostataka vučedolske kulture otkopani su i neki zanimljivi grobovi. Godine 1985. na arheološkom lokalitetu Vučedol iskopana je sonda veličine 20 puta 20 metara. Arheolozi su na dubini od 60 cm u visini podova kuća vučedolske kulture počeli otkrivati prve otpadne jame. Aleksandar Durman u katalogu izložbe Vučedolski Orion ovako opisuje otkrića u toj sondi. Te su cilindrične jame zapravo podrumi uz kuće dolske kulture i sastavni su dio stambene arhitekture. Jame su ukopane kroz prethodne slojeve ovog višeslojnog nalazišta, a dno im je uvijek na intaktnoj zdravici, u ovom slučaju lesu. Lesna osnova i gornji kulturni slojevi vrlo su porozni, pa su ovakvi podrumi mogli biti dulje vrijeme suhi i poslužiti kao spremišta, pa i za viškove hrane. Arheolozi su nastavili kopati dalje i četiri metra od druba najnižeg poda vučedolske kulture našli su grob. U grobu, točnije pravoj grobnici, nađeno je ukupno osam pokojnika. Nalazili su se na samome dnu i bili su potpuno zatrpani komadima drvenog ugljena. U toj jami ispunjenoj ugljenom pronađeno je osam tijela, jedan muškarac, sedam žena i jedno žensko dijete. Ono što je još zanimljivo je da se na lubanjama pokopanih nalaze udubine nastale kapanjem užarenog bakra na glavu. Ta velika kolektivna grobnica u kojoj je nađeno muškarac i sedam žena imamo, rekli bismo, masovnu primjenu bakra. Usijana kaplja bakra je kapnuta na, na tijeme nekim ženama dvije kaplje udaljene jedno 50 cm uh, 5 cm 50 mm ili nešto malo dulje jedna od druge a dvije lubanje imaju samo po jednu kaplju jedna muška, muška i jedna ženska i to na čelu Lijevo, i na ili desnom strani čela dakle nešto je nekog tko namjerno obilježiti to drugačije N ne samo da je jedno nego i na drugom mjestu uh, uh, oni su to preživjeli mi jasno možemo reći da su oni na uh, uh, na taj način, sa tom kapljom metala bili inicirani. Ušli su u neki sveti prostor, recimo da tako kažemo, bili su posvećeni. Ono što je važno, dakle, te dvije kaplje metala koje, koje su bile, kod mladih djevojaka su, pokazuju se su na lubanji jako oštre, a kod onih starih su one već zaobljene, naime blage su. Dakle, neko je dugo godina živio s tim, kost se obnavljala, popravljala i to je bila otvorena rana na neki način, ali je kost zaobljena. Dakle, to se događalo negdje. Imamo jedno dijete u grobu koje je s 9 godina koje to nema. Dakle, između 9. i 19. godine se dogodila ta neki oblik inicijacije vjerojatno nekom pubertetskom razdoblju točno koji godina, teško je reći, ali u svakom slučaju to se dogodilo tu i oni su to preživjeli i živjeli su uh, uh, dugo s tim, vjerojatno do svoje smrti. U ovome grobu se nešto posebno dogodilo, pa su vjerojatno i oni svi skupa zajedno žrtvovani istoga dana. Dakle, ovdje imamo... Uh, jasno je šest žena i to djete koje je u kontekstu ovih sa dva, ali je pre, pre mlado da bi se stavila dakle, oznaka sa dvije, dvije, dvije kaplje bakra i muškarca i ženu koji imaju samo jednu. Priča oko tih osam tijela vezana je u zvijezde i kalendar. Priča je posebno vezana uz zvježdja Oriona i Plejada. Orion je prema grčkom mitu bio čuveni lovac i najljepši živući čovjek. Otac mu je bio bog mora Posejdon. Prema legendi, jednog je dana Orion došao na otok Hios i tamo mu je kralj otoka obećao da će mu dati svoju kćer Meropu za ženu ako oslobodi otok od divljih zvijeri. Svake večeri Orion donosio pred Meropu kože ubijenih životinja. Kada je konačno pobio sve divlje zvijeri na otoku, Orion je zatražio ruku Merope. Ali kralj je odbio dati svojog čer govoreći da na otoku još ima divljih zvijeri. I tako se priča nastavljala danima. O Orionu piše Robert Graves u svojoj čuvenoj knjizi gački mitovi. Jedne noći Orion, teško razočaran, popije mijeh pun kraljevog vina, kojega tako raspali da uđe u meropinu sobu i napastuje ju. U zoru kralj prizove svog oca Dioniza i ovaj posla satira koji učini da Orion popije još vina i najzad zaspe. Kraj mu tada izvadi oba oka i baci ga na morsku obalu. Jedno proročanstvo objavilo je da slijepi čovjek može vratiti vid ako putuje na istok i okrene svoje očne duplje prema Heliju u trenutku kad se ovaj diže iz oceana. Orion se s mjesta naveze na more u malom čancu, pa sljedeći šum kiklopskih čekića stiže do Lemnosa. Tamo je ušao u Hefestovu kovačnicu, dohvatio jednog učenika po imenu Kedalion, uzeo ga na leđa i pojevojo ga sa da mu bude vodič. Orionu su zrake izlazećeg sunca vratile vid. Neke legende tvrde da je tada Orion otišao na kretu i tamo živio s Artemidom, božicom lova. Neke legende tvrde da je postao žrtva Artemidine ljubomore. Drugi pak tvrde da je Orion bio žrtva Apolonove ljubomore jer je taj midski lovac živio s božicom lova. Neke legende tvrde da je Oriona ubio ogromni škorpion kojeg je poslao Apolon. Kako bilo, Oriona je među zvijezde postavila Artemida. I tako je to čuveno zvijezdje koje je fasciniralo ljude dobilo svoje ime. Pod tim imenom to je zvijezdje Grcima poznato još od Homerovog vremena. U zvijezdje Oriona priča oko tih tijela vezana je u Plejada, te uz planete Mars i Veneru. Ako to uh, apliciramo na jednu posudu koja je nađena u tom istom grobu, a nađeno je jako puno, nađeno je 152 kile keramike u tome, vrlo bogatom grobu, nađena je jedna od najatraktivnijih posuda, možda i ne jedna, nego najatraktivnija posuda uopće do sada vučadolska koja na sebi ima čitav niz ukrasa, međutim, ono što je važno, nema simetričnih ukrasa. To je posuda, jedna od rijetkih, rijetkih posuda koji ima asimetrični ukras. I kad to stavite na jednu plohu počinjete studirati taj asimetrični ukras, onda vidite da tu možete naći e, zvježđa Oriona, zvježđa Plejada, ali istovremeno naći i planet Mars i planet, plan, planetu Veneru. E, I upravo Venera je ta e, žena, mlada žena od 25 godina, na, e, u grobu sa tom jednom oznakom, dakle kao pla, planet, i drugi planet je Mars, e, taj muškarac koji ima opet jednu oznaku. Ostali bi trebali biti šest žena, ono što je na nebu šest, zvijezđa, šest, šest zvijezda u zvježđu Plejada i to je jedna kombinacija koja je u vrijeme Vučedola uh, bila rijetka, a danas je nemoguće doživjeti. Zvježdje Plejada prvi se puta spominje u pisanim izvorima 2357. godine prije Krista kada je u kineskim analima zabilježeno da je najsjajnija od Plejada, zvijezda Alkinona, bila blizu proljetnog ekvinocija. Kada su u pitanju Plejade, a po grčkom mitu tako je nazvano sedam kćeri Titana Atlasa, jedino je pitanje postoji li šest ili sedam Plejada. Grci su tumačili da je sedma plejada Meropa pobigla od sramote zato što je bila udana za smrtnika. Planeti putuju po nebu i dolazi riječ, od glječe riječi lutalica. Dakle, oni koji neprekidno putuju u su konstantna na nebu, oni imaju međusobnu razliku, ali oni naravno potanjaju s obzirom na zemljin nepravilni ovaj, kretanje o, o, kroz prostor. Tako da onda vidimo da je jedan dio zvježđa u jednom dijelu godine potone, naravno neki od velikog i malog da poput velikog i malog mjedza, da cijelo vrijeme su tu, zato nam oni nisu ni važni bili bučadocima, nisu važni su iznad naših glava nema opasnost za njih, ali zvježđa koje su južnije koje u jednom dijelu godine ima koji u drugoj godini nema su bile indikativne za to godišnje doba i za tu sezonu pa su onda bila utoliko važna međutim ono što je važno to da je putanja planeta u vrijeme počela ulaziti kroz zvježđe Plejada. Zvježđe Plejada je najmanje zvježđa na nebu. Dakle, kad biste prstom ispred, ispružili ruku ispred oka i stavili najmanju kovanicu koju imamo, jednu lipu, ta lipa bi nam pokrila to malo zvježđe. Dakle, to je najmanje zvježđe. I sad možete misliti senzaciju kad vidite da Mars ide po, uh, po nebu i prođe kao kroz ušice i kroz Plejade i da 20 dana kasnije i Venera uđe kroz Plejade. I da se 20 dana kasnije i Mars i Venera nađu u konjunkciji, jer je Venera brža na nebu, sustigne Marsa, nađu se u konjunkciji, ono što astrolozi kažu ljubavni položaj Marsa i Venere, da bi Venera onda otišla dalje. Dakle, imamo jedan vrlo dramatični događaj. Kad vam kažem da je jedan put u 79 godina moguće vidjeti Marsa u plejadama, onda je to jedanput u životu. Kad se Venera nađe, opet je možda trebalo čekati jednako toliko vremena. Plejade su i mitom i položajem na nebu vezane uz Oriona. Po jednoj legendi plejade su počinile samo ubojstvo tugujući za svojim ubijenim sestrama. Druga pek legenda govori da je sedam plejada progonio sedam godina lovac Oriona. Tada ih je Zeus pretvorio u zvijezde, a i na nebu zvježdje plejada slijedi zvježdje Oriona. Inače, putanju plejada koju su vidjeli vučedolci mi više nećemo vidjeti, jer se putanja zvijezda kao i planeta mijenja s vremenom. Ta tri nalaza, analize, radiokarbon e, analize pokazuju, radioaktivnim ugljikom pokazuju da je grob e, sahranjen neke 2900. godine plus minus 50 godina. Ja sam pokušavao kompjuterskom simulacijom, danas imate e, moguće vratiti nebo svaku sekundu u zadnjih 10-20 tisuća godina unazad, pogledati što se događalo, dakle, to je danas razrađeno što bolje kvalitetnim ili malo manje kvalitetnim programima, ali možete gledati nebo i vidjeti nebo onako kako je bilo. Ja sam pokušavao vrtiti da vidim što se dogodilo 2900. godine, pa čak 100 godina prije i 100 godina kasnije, ili čak 200 godina prije i 200 godina kasnije i pokazuje se da je recimo 6. veljače 2889. godine Mars ušao u Plejade. 6. veljače, 21. veljače je Venera ušla u Plejade i e, devetog ožujka, te iste godine, dakle 20 dana kasnije, našli su se Venera i Mars u konjunkciji. Taj jedan burni događaj uple Adama je e, e, očito izazvao i tu ljudsku žrtvu. Ono što je posebno zanimljivo je i činjenica da je tih osam tijela zatrpano komadima drvenog ugljena. Aleksandar Durman u katalogu izložbe Učedovski orion ovako opisuje taj grob. U prvi se trenutak činilo kao da se pokojnike pokušalo spaliti, ali da je vatra zbog nedostatka kisika utihnula prije nego se razgorjela u tako dubokoj jami. Premda su kosti bile začađene, naknando je bilo utvrđeno da nisu niti nagorjele. Omnim pregledavanjem drvenog ugljena moglo se ustanoviti da svi komadi ugljena imaju potpuno sačuvan presjek, pa i tragove kora, te da u vatri nije bilo niti stihije koja bi ih neravnomjerno razgorjela. Zašto bi učedolci zakopali osam tijela i zatrpali ih drvenim ugljenom? I zašto neke glave pokojnika imaju udubljenja nastala kapanjem rastopljenog bakra? Naime, e, vjerojatno se dogodilo to da su tih šest žena bile vezane uz šest plejada, zvježdja Plejada, iz zvježdja Plejada, šest zvijezda iz zvježdja Plejada. A da je muškarac već puno ranije, e, negdje hodajući po Vučadolskom tlu, bio neka varijanta Marsa, kao što je i žena, ta druga žena bila Venera. I sad kad nemam se to dogodi na nebu, očito su ih oni ovaj, žrtvovali, stavili u zajednički grob, pokrili s drvenim ugljenom. E, kao što sam rekao, naime, mene je mučilo na početku taj drveni ugljen, Mislio sam, to je neka asocijacija, vi ne možete istopiti bakar bez drevenog ugljena, pa sam mislio da je tu nekakva veza. Međutim, dreveni ugljen ima jednu drugu konotaciju. U vetskim tekstovima se kaže da su svećenici vezani uz boga vatre. Dakle, morali bismo ipak iza svega promatrati nekakv boga vatre, vučedolskog boga vatre. Kaže se da je boga vatre Agnija, svećenici dakle, koji pale vatru, Uh, oko njega su angirasi. A u veckim tekstima se i kaže dalje da angirase nisu ništa drugo nego drveno ugljevlje. A kad uh, riječ angiras prebacimo u grčko, dobijemo angelos, dobijemo glasnika, anđela. Dakle, na neki način kao da je taj drveni ugljen e, i ti ljudi koji su dolje bili poslani su kao neka vrsta, žrtovani su da bi bili poslani na neki drugi svijet, u neki drugi prostor kao glasnici onoga što se dramatično dogodilo na nebu jer se tako nešto događa jedanput put u 2000 godina. Vučedolska kultura odlikovala se svojim kovačima i metalurzima. Na svom vrhuncu prostirala se na području današnjih deset država. Ljudi vučedolske kulture naselili su se baš na područjima koja su obilovala rudom. Na Vučedolu pronađeni su i prvi kalupi za proizvodnju oruđa i oružja od metala. Vučedolac je naslijedio tip metalurgije koji je u ovaj dio Europe donila badenska kultura oko 3500. godine prije Krista. Ta je metalurgija temeljena na posebnoj vrsti rude, takozvanim sinjavcima. U tim sinjavcima se uz bakar nalazila i velika količina arsena. Topljenjem te rudače stvarala se slitina, koja značajno povećava tvrdoću bakra. No, takva je metalurgija smrtno opasna. Arsen, koji se veže uz vodiku zraku, arsin, rezultira krajnje otrovnim plinom, koji može biti koban već sad dva po udisanju. Stoga je metalurški zanad stvoren onog trenutka kada su ti stari kovači naučili kako izbići smrt uzrokovanu arsenom. Isparavanje arsina može se uočiti po mirisu češnjaka, pa je to bilo jedino važno upozorenje da se ljevači udalje od vatre. Ipak svatko tko koje je dulje vrijeme topio takvu vrst rudače kronično je obolijevao jer je sustavno udisao male količine plina. Najprije su gubili osjete u jagodicama prstiju, a kasnije nisu imali koordinaciju udova. Zato su ti ljudi posrtali i zato su svi stari bogovi kovači, bogovi metalurgije i vatre hromi. Oni šepaju. Sigurno je i bog metalurgije pripadao skupini bogova u koje su vjerovali stari vučedolci. Arsen i arsenska bronca mogu ubiti ili trajno osakatiti kovača. Čovjek može preživiti trovanje arsenom, nastaviti normalno živjeti, ali nakon dva mjeseca mogu se pojaviti znakovi trovanja. Ali, arsen je i afrodizijak. Tajanstveni masovni ubojica s kraja 19. stoljeća, Jack Trbosjek, uzimao je arsen radi poticanja seksualnog života. Jedna od verzija mita kaže da je Hefestova majka, dakle, majka tog grčkog metalurga, Hera, dakle, prestolna žena e, glavnog boga Zeusa, gromovnika, e, odvela svoga sina kod patuljka Kedaliona e, da ga ovaj uči zanatu. I vrlo često vidimo kako u grčkoj religiji, tako na pompejanskom slikarstvu, e, u Pompejima, barem u četiri građavine, vidimo uz Hefesta, dakle, ili vulkana, to je sad rimska religija, vidimo jednog patuljka sa crvenom kapicom na glavi, e, to je taj patuljak Kedalion koji je ostao a, pomagati Hefestu kad ga je učio, naučio zanatu. A, Kedalion dolazi e, od grčke riječi Kedalon, a to je prema Hezichiju leksikografu u grčkom a, značilo falos. Naime, to je upravo ta asociacija, jer kad, učite, a, kad imate vezu sa arsenom, kad se taj arsen oko vas neprihidno isparava, onda imate i taj problem Arsen naravno, ali ne možete na taj način prikazati Boga, možete njegov pomoćnika, pa taj patuljak na neki način asocira upravo to, uh, aso, uh, tu vezu sa Arsenom, kao što je Eurinome smrt vezana sa Arsenom. Dakle, tu imamo završenu, zatvorenu priču, ali od tih vremena imamo neprekidno patuljka koji se veže kroz sve mitologije, pa i germanske mitologije, pa čak i ove, ako smo gledali ove ratove zvijezda, ne zvijezda ovih... Uh, Ove nove filmove koji su bili sada kultni filmovi gdje vidimo patuljke koji su svi metalurzi od reda. U skandinavskoj germanskoj mitologiji patuljci imaju važnu ulogu. Oni su bili mudri vješti kovači koji su iskovali gotovo sva blaga bogova, uključujući i Čekić Boga Tora. Snorri Sturson, islandski srednjovjekovni plemić i pisac Ede, kaže da su patulci nastali iz crva koji su se zalegli u mesu ubijenog diva Imira. Vidite riječ patak ili patak koji prvi put je rekao a, vrčki dakle, a, a, a, povjesničar Herodot a, gledajući figuru a, ptaha, a ptah je metalurg na, u egipatskom panteonu. Boga, kreatora koji je kreirao sve, on je uvijek prikazan kao mali, kao patuljak, ili prikazan kao embrio, kao žaba. Pa tu imamo tu vezu embrija sa embrijima, kao žaba i patuljak. On ga je nazvao pataki ili patakoji, pa od tuda vjerojatno i riječ patuljak u našim uh, prostorima. Uh, dakle, vidimo da preko metalurga i riječ patuljak... Uh, nastavlja se do današnjih vremena. Dakle, eto, to su neke asocijacije sa tim afrodizijačkim relacijama uh, onih koji su uh, učili i radili, taj, obavljali taj metološki zanat vezan u zarstansku broncu. Početak kraja tog svijeta dogodio se kada se metal počeo dobivati na drugi, bezopasniji način. S bezopasnim načinom dobivanja metala na ugledu je izgubio i kovački posao. Ono što je važno unutar lokaliteta, što samog Vučedola, što lokaliteta Vinkovci, u Vinkovcima, Vučedolsko lokaliteta, u, uh, usred Vinkovaca podno danas hotela Slavonija. Dakle, to je iskustvo koje... E, izvlačimo iz tog lokaliteta, to je završni sloj kulture, sam kraj kulture i post, ono vrijeme kada već kulture nema, kada nasljednici njihovi žive na tom istom prostoru. Pokazuje se da mi imamo a, nekoliko komada metala iz dakle vrlo, vrlo kasne faze vučelovske kulture koji imaju ne arsena, nema antimona, nema ničega od onoga što je bilo, nema nikakvih 20 elemenata, imate samo bakar, 92 ili 93%, 97% i 3 ili 7% ili 9% željeza u metalu. Dakle, bakar i željezo. To je značilo da je neko uh, ispustio iz vida ili je iscrpio sve ležišta uh, tih sinjevaca i moraju krenuti u nove rudnike. Ali ti novi rudnici više ne, ne stvaraju sami po sebi leguru. Ti novi rudnici su... Uh, veza sa bakrom i ne više broncom. I ono što je još gore, unutar toga je aplicirana izrasna količina željeza. A željezo je nečistoća, kao da nam imamo u oku nekakvu trun, nekakvu zrno pjeska i to nam smeta. Tako je u tom bakru je to vizualno, to korodira, to više nije dobro. Dakle, čovjek je morao na neki način to očistiti. Početak bakrenog doba stavlja se u 3200. godinu prije Krista i to doba traje do negdje 2300. godine. Brončano doba počinje negdje oko 2300. godine prije Krista i traje do 700. godine prije Krista. S dolaskom brončanog doba i pojavom kositra i stvaranjem prave bronce počeo je propadati svijet bogova Metalurga. Zašto se uopće pojavilo željezu u bakru? Imamo jednu posebnu rudaču i danas najvažnu rudaču na svijetu koja se eksploatira, a to su uh, halkopiriti. To je konglomerat rudača u kome imate, dominira željezo i imate izvjesnu količinu bakra. Naravno, to se nekad metalurgije to morao pažljivo odvojiti, ono vizualno što je mogo, ali nije mogo uvijek odvojiti svu količinu željeza od bakra i kad je stavljao u vatru, ne bi bilo problema, jer bakar se topi na 1100, recimo, maksimalno stupnjeva, a željezo na 1550 i tu ne bi trebalo biti problema. Kad se bakar istopi željezo, bi trebalo još biti gore u kori, u kruto. Međutim, e, da biste proizveli tako veliku temperaturu, morate baciti drveni ugljen na vatru. Drveni ugljen je katalizator. On snizi temperaturu željeza i jedna, i jedna količina željeza se istopi već na 1100 stupnjeva. I dolje, kad dobijete, najveći dio željeza nije istopljen, ali ste dobili tu količinu bakra sa nekom količinom željeza. E sad, to je tražilo jednu novu, jednu novu tehnologiju. Trebali ste prvo odvojiti željezo. Željezo se odvaja tako da morate upihivati zrak. I sad zamislite vrijeme kad ste se vi morali sklanjati od vatre u onom najkritičnijem vremenu kad se Arsen isparava. Sad su oni morali doći do vatre, stati na mjehove, upohivati zrak, a mi imamo tragove tih takozvanih sopalja upravo u toj kasnoj, kasnoj vučelovskoj kulturi. Što u samim Vinkovcima, ali posebno to imamo po Bosni, kasnim vučelovskim lokalitetima u Bosni i dakle zapadno od Ljubljane na Ljubljanskom barju, nekoliko lokaliteta. Vidimo dakle već poplavu tih sopalja. Dakle, neko je primijenio ili puhaljku, ili mjeh da bi ispuhao uh, taj ugljik da se željezo ne bi kao, ovaj, istopilo. Sad su dobili čisti bakar. I ostro je problem, šta sad? Nakon tisući i pol godina bronce dobili su čisti bakar. Dobili su opet onaj me, mekani, neznati metal. Naravno, znali su oni da negdje u prirodi ima i arsena. U Bosni ima dosta arsena, prema tome nije to tako daleko da se dođe. Ali to je opasno. Krenulo se sa eksperimentom i u prostoru zapadne Srbije, na planini Bukulji i na planini Cer, ima vrlo velikih ležišta kositra. A od planine Bukulje, 15 km ju, južnije, na planini Rudnik se nalazi jedan rani, eh, bakar, rani rudnik bakra, upravo iz vremena vučedolske kulture, u kome se vadio Halkopirit. Sad je trebalo savladati 15 km... A kositar se ne kopa, kositar se ispire kao zlato u rijekama da neko spoji taj novi metal, kositar, sa bakrom i da dobije novi revolucionarni proizvod, broncu. I vjerojatno je ta prva bronca upravo tu nastala u rukovanjem vučedolaca, jer vučedolska populacija je upravo tu negdje u toj svojoj kasnoj fazi. A, još i bolje je da na planini Cer imamo 4 kilometra ležišta bakra od ležišta kositra. Dakle, niti dva sata hoda, jedva sat hoda imate mogućnost da spojite nešto. Inače, da toga nema, imali bismo jedan veliki problem dokazivajući zašto je u ovom dijelu panonske nizine, na jugu panonske nizine, što Hrvatske, što Rumunjske, što Srbije, imamo najstariju broncu u Europi. Na svom vrhuncu, vučedolska kultura rasprostirala se na području današnjih deset država, od današnje Češke do sjeverne Albanije. Na samom jugu, u Grčkoj, postojao ovaj je jedan lokalitet povezan s vučedolom. To je Sitagri. Razlog za takvo širenje kulture je vještina vučedolaca u obradi metala. Vučedolci su zauzeli sva područja bogata bakrom. Možda su vučedolski kovači i metalurzi pokrenuli ideju kositrane rudače koja u dodatku bakra otvara vrata brončanog doba. Vučedolska metalurgija možda je imala i vezu s trojom, govori profesor dr. Aleksandar Durman, socijeka za arheologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Ako znamo da nam je najbliži ležih kositara na kormolu, ležite kositar na kormolu, to je znači neko je morao u džepu prenijeti par tisuća kilometara kosita da ovdje dođe na genijalno da je da to spoji. Naravno, to nije išlo tako, vjerojatno je ovdje sam lokalni kositar proizveo uh, to i zato je važno da je taj impori, taj daleko uh, trgovište u Sitagriju, koje je tako daleko negdje na, uh, pri Egejskom moru, ima tu Vučodolsku kulturu, kuću Vučodosku, sa posudama vučodolskima unutra i unutar te kuće su nađene dvije metaluške peći kao na vučodolu, u, u, u njima su nađena dva komada bakra, jedan ima pet i jedan ima osam posto kosjetra u sebi, odnosno bakra, to je prva bronca, to je trenutno najstarija bronca na svijetu. I kad pogledate taj položaj, ispred vas je more, doći ćete ravno na Lemnos. Lemnos je matični otok boga Hefesta, eto upravo onoga o kome smo cijelo vrijeme govorili, a sa Lemnosa je najlakši put u Troju. Uh, u troji 1 nema, imate arsensku broncu, tek u, u kasnoj troji 2 pojavljuje se, naj uh, imate uh, arsensku broncu. Dakle, tek u, u kasnoj troji 2 imate pravu broncu i vrlo vjerojatno tu broncu koja je došla preko, uh, preko Sita grija lemnosa sa prostora vučetovskih eksploatatora tog metala. Poštovani slušatelji slušali ste po četvrtkom emisije obrazovnog programa Hrvatskog radija koji su za vas pripremili. Glazbena urednica Melita Jamrošić, tekst čitao Ivan Kojundić, emisiju Snimila Štefica Mahalec, a emisiju Radio je vodio Dario Špelić. Lijep pozdrav i do slušanja.